Розкажи мені про вас. Я прийшла до них на студію. Мені потрібно було знайти когось, хто сказав би мені кілька слів про пісні, які я записала. Ти знаєш студію, на якій працював Яків у Києві? Так, він розказував.